دریم ایسا د صورت عالم ران مشتمل دا فا انفاق او جہاد کی سبیل اللہ باندی د دیدوارو دا پارا د انفاق او د جہاد د پارا یو منظم ترتیب پکار دی نو د اغی دا پارا قواعد او اصول د بیانولو پنځ د غزوې احد او غزوې بدر د پاغي باندې تفریق سوره ختمه نو دې کې بابيات توحید ذکر کای او اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ پیدائش دا اسمانونو او پا پیدائش دا زمک کی نو دیکی دا ستوریم مراد دی دیکی نورم مراد دی سپگمیم مراد دا بیا دزمک کې نباتات، جمادار، حیوانات، مدنيات، تیل وغیرہ دا مطلب و غیره دا ټول مرادي وختلاف لیل و النهار اختلاف لیل و النهار څه مطلب د شپې او دورې اختلاف در ازی رانا د شپې تیار یا اختلاف لیل او نهار رزر ازی نور پسش پرازی اختلاف لیل او نهار بدلون د شپې او دورزه کله شپوږ ده نو کله رځوګده پراتلل رزراتلل سبا کے دل بیگا کے دل صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے عمر بس یوں ہی تمام ہو رہی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے بس عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے سبا کی گی بیگا کی گی عمر تیری دا اختلاف لیل او نهار دی ته سوچ کا دې کې موسمونو طرف ته اشاره ده د موسمونو بدلون کله اولینو کله جمی اختلافات جهه اي واغزه حق سنلو د دې جهان د اختلافات چې دې دی دې ته سوچوکا اختلافات جهه ای واغی زی حق سن لو که هر تغییر سے صدا آتی ہے ففحم ففحم رز لاللا انقلاب راغی شپ لاللا نو انقلاب راغی دا تو دا دی انقلاباتو دا جہان نصب از دکا چه دا هر یو چینجز دا موسم بدلی دا دینه یو آواز رازی هر تغییر سه صدا آتی آتیه پپخم پپخم زان پو وکا زان پو وکام دا عمر اگر پتیره دو شو مرگ تورنیز دی شوی زمون خلق خوشحالی گی وڑو کی اختر را روانده نو لوی اختر را روانده خود دارنگی تم قبر طرف تور روانده دا ورس رسوچ که واا ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقِينًا پپیدای ااسمانونو دزمکو کې وخت لا فلیلی او نهار او په اختلاف د شپې او دورس کې لآیات دا الله د قدرت دی رنخې دی خلول الالباب د پاره د عقل مندو رب د عقل منکم خلق دی الذین یذکرون الله غੁਰدا قلمن د یو نه خدا دا الذين يذكرون الله اغا کس ان چ الله یاد الله یاد الله ذکر کوي ذکر قلبین کويا ذکر لسانین کويا الذين يذكرون الله اغا کس چ الله یاد دي دا الله ذکر کوي قياماً فولاडा وقعودا فناستا پخپلوړ خنوم زکا دا ذکر پملاست پابندین کیږي پناستا پابندین کیږي پاولاړ باندیم کیږي پتلو راتلو کېم ذکر کیږي بیا ودسم ذکر کیږي کدا غسل ضرورت دی تا تا پداغه وق کېم ذکر کیږي دا ذکر د قیود نه بالا تر دیخا د لپاره قیودات نشته چې جمعات کې به ذکر کړي او 10 کې به ذکر کړي پاکي جامو کې به ذکر کړي قبلي ثوري مخینو ذکر وکړي هر حال کې ذکر کولی شي وي تفکرون فی خلق السماوات او خیار هغه خلق دی چې سوچ کوي په پیدایښت د اسمانونو د زمکو کې ام د اسمانونو کې سوچ کوي چې وګور دا لومبه اسمان دی نوبل اسمان دی نو اسمان دی نوبل اسمان دی د سونه لوی الله دی د ذمکه کی سوچ کئ یا د کائنات کی سوچ کئ باجری وایا تو کی راضی حلاکت دی ا غچا د پارا چه دی اولستل او بیا می سوچ نکوا پر کائنات کی سوچ کوا پر کائنات کی د الله د قدرت پر د کرشمو کی دی ته سوچ کی تلل دا عبادت دیکوارے وی تفک کرونا سوچ کئی په پیدایش دا اسمانو دو دزمکی او دیوی ربنا ما خلق تا حضا باتویلا ایزا منگا ربا تا ندی پیدا کلی دا بیکارا ستا اس یو سیزا پا دی کائنات کے بیکارا ندی پیدا کلی ربنا ما خلق تا حضا دا موږ دی په کې ته دا پارا پیدا کو دی په کې ته دا پارا راخی علی دی دا دونستوري ولې دی دا سپومه ولې د شپې راخی دی دا رضې ولې نراخی دی دا نور ولې درزه دی د شپې ولې دی بس الله خپل نظام چلی یو دی نظام کړه الله ایس یو س بیکاره نشتا ربانا اې زمونږ رب ما خلق تا هزا باطلام ندي پیدا کڑی تا دا باطن بیکارا سبحان کا پاک والی دی تعال رحم فقنا عذاب النار بس اس اتے مندا عذاب دا ورنا ربنا اذن من رب انك من تدخل النار یقینن تاج سوق داخل کو ور تن رسوا دے کو رب داخل شو د دا سکارون او کو د گناونو ومال ال می نهې ننسار نشته ظالمانو ل سووکې دا دي رب نه د مونګه راابام نهناسم منا مونګورید موادیان یو چغ وونکې موواورې ده ی لاان کوونکې موواورې ده پ غمبررم مونادي چېغې دا قآنم مواددي دی تا تهڅوک دا بهیانې ددي بایان کوې نو دام مواددي دی دا تاله چېغې نو خیار خوصووی ای, ای روا مونگا یو شغ وخوم که واوری دا خلق ایمان تا رب ترا بلا نو سده او که و خالفت دیشو رو که بعضی روایاتو که رازی مونیب وی وی زی او ظل مکیتا لارو ما نو مصفلچا وکی او تنو لارو دی او آواز لگی لاب ما کہتی او چوک دی مسپلا او سمجھتا نوالتے او تندے او لاردے ندا لگئی آواز لگئی سوئی خلقو تا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو تاسو لا الہ الا اللہ وینو کامیاب بشے اوس اغید الہ پا مانا پوئی دور نو دا تن وي په مننو من یو بعضې خلک برله نو بعد ده او کمزل بیا ته شو د لا منات غذا د عبادت نه من نه کې په مینو من یو على وجهه من یخصو الله وجهېاف بعضې خلکو به موټ راډک کو د خارو د شوو په مخې ته دا تن روان دی نو یو دلیتا نو بلی دلیتا ما تا پوسو کو چه دا سوک دی دا سوک دی چه دی لگیا دی کل یو دلیتا ورشی نو ایوها الناس چگه ور تولگی دا دین داو تولگی نو کل بلی دلیتا ورشی او داو گورا سوکو تا کنزلی کهی او سوکو تا پا مخبان خوری و شگی ورگرزی ما تویلی شو دا محمد بن الله دی دارنگی دا نبوت داوه کرده دا دی دغت نداله گئی کم وقت پوری اولارده حتن تا سفن نهار تردی چه تکنه غرباشوه رز نیمی تاوره سیده نو پدی که یو ما شو مراله او لوٹه ور سره دا وبو تو ور چي چاله بابا جانه مخد پاک کفا او جاري خفلا ربنا اذن مغ ربا نو پیغمبر علی سلام منادیو چې سوق دلته قران بیانای دین ته رب تداوت در کوي دغه منادي دي نو تا تاده منادي سره سوق او ورادا او خیار خلق کوي ربنا اے دا منگا ربا اننا سمعنا اے کنن منگا ووریدا منادیا یو آواز لگو انکے یو نادی چی آواز لگو دا ایمان د ایمان آواز لگو د ایمان ان آمینو بے ربکم دا اعلان کاؤ دا ندائی لگولا آمینو بی ایمان روڑے فقفل ربا نو فآمننا مونگی خبره خبر اومنلا مونگ ور باندی ایمان روڑو ربنا تو ای زمونگ ربا فقفر لنا بخنو که مونگتا زنوبنا زمونگ دا گناهنو و کفر عنا لرکی زمونگنا سیعاتنا موسیبتون زمونگا زمونګه نیکه ډېري کې او زمونګهونه ختم کې یا زمون مصیبتونه لري و وتوفنا معل ابرار او وفات کې مون سره ده نیکانو دې مراد د مرگ طلب نه دی بلکې مقصد دلتسری المعیت معل ابرار ربنا ایدم غربا او ده سورة آل امرانو ده بقرید آخرنا ده دواغانو شلم دکا ربنا ما خلقتا حضا باتلا ربنا انك من تدخل النار فقد اغزیتا ربنا اننا سمینا منادیا ربنا فاغفر لنا ربنا و آتنا ربنا ربنا ربنا ربنا دعا کہ ربنا ربنا, ربنا دے ز مونګبا ز مونګبه ز مونګاب دوواتهری کمم د کا رنا ربنا ربنا رب ز مونګبه آې نه را ما هغه چې تا مونږ سرهوا د کړړې دا تا مونږ سرهوا دکړې را نه بازیمو پاستیرین ذکر کئ چه پچا با نس تکلیفو او ددا پین ذکر اتا ربنا وی کنا ربنا ربنا ربنا الله بدد دغه تکلیف لری کی ها دل تکین پین ذکر اتا ربنا ذکر شوی او دا چی مون گو تاسو قران کریم وګورو د تغمبران و دواغان و بورو نفعي كي ربّي دا دير ذكر شوي ربّي أدخلني ربّنا تقبل مننا ربّنا زولمنا نفسنا ربّنا ربّنا دا قرآن كي گرنوا يتونو كي دخوا ربّنا و آتنا ايزا مونگا ربا و راكي ما و چې تې مونږ سرهواده کړړی دا اللار روسولی کا په جبو د پې غبران استستاام والله مغم جن کې موږ لره مرضوا کې مو لره پرس د قیامت ان نهکله تخلی پولمیعادو یقی نن ت خللات نه کې د خپلی وا دی فته جاابله هم بس کبولالو کودي لره رب د دي چې ځیم چې ځایه کمم عمل دا عمل کوونکې ستاسو ناب تاسو د چا عمل هم نظای من ځکارین او انسا کا غ نری نه یو که زنناانه که نیک سنی ک مال کوي الله زده نظای کومه اوکنارری نه کوي بعضو کوم من بعض بعضې ستااسونه د بازو دي ف ل نه حجرو وه او خریجو من دیارې هم فین او ا هغه کسان چې حجرت وکه او ویستلی شو دپلو کوورونونهوه زو بونه طورور ص د فلاره زما کې وقااتلو جګ او ککوفاو خلاف ووقلو اوجلي شو لو کفر نم خا مخالري به کمز د دینه ب ددي او خا مخاب داخل کم جتونطاف تجري چې بي بلندې دو دغين نهروونه سواب من عند او الله چې دی الله سرهښایسته بهدلله ده <تصفح> لا ی غرن نهکه دوک دی اے محبوبا تا لره محبوبه دوک تقلب نه کې تا لرهته قللوبلله نهکه پر دل را ګرځې دل د دی کاپیرانو فیل بلاې په خاموکې تا کافران ډېر ټرهپه کې ګرځې را ګرځې په دی دوکه ژې دا دونه مال دی او دا دونه سور دی دیو دا دونه معلوماته دی درې تاله دوکې نه کی متاع ان قلیل دنیا لګه ثکره ډیر لګه ثکره متاع ان قوی ولان کې مرشه بس کی سخت مشوخه متاع ان قلیل دا ثکل گدا او دا کفار دې سر ډیر معلوماته گاڑی بینګ بیرس دی خدا دا مطیقلیل دیمه او مأواهم جهننم بیا د ورتلو ځ د دي جهننم دی او ډیرې بد زییرې تیار شوي خوله کیل ل ربهم لهم هم له هم جنات دغه خو د کوفاارو حال دی اوراشه د ایمان والله حالوګوره لا کیل ل نهتهقا لیکن اغا کسان چې یره کړي د خپل رب نام لهم جنات تجریمن تحتها الانہار دی له جنتو نه دی له باغونه نه دی چې به یې کیوا لاندې داونو داغین نه هورونا خالدین فی دیو پایک ہمیشہ اولی او وی نعمت جنتیانو او تدلتا ذکر کو ډیر مختصر ټکو کې تدا غی بیان کې کنا په یی ګینټی لګی ګینټی دل ته قران یو ټیګی کیا غزه کړو نزل من عند الله ميل مستیا بی دی جنتیانو تر تر په د الله نا الله په میزبانی د الله بندګان مؤمنان په میلمامی الله په میزبانی اوس ګره دنیا کې چې استامې المراضی داغه د پارتزې سپاکی داغه دا پاره تکلوب که داغه دا پاره تیاری که داغه دا پاره نوی کټ پوزی را لی بستره و تسعی را لی بیا خوراکس کاکت سناس که کستا وست نکی جنو کر سکور که چه میل ما بانه خصیز و خورم مجھے دا بادشاہان و دا بادشاہ تو بمیل باییا چه دا اللہ میل او باقی علماء و لی کری دی چه دا جنتیان و الله د جنت د میانو په دې کلیجه واغلی کوي سمو خیر دې بونګ غنګاران یان لا مونږ هم په دې کې نو لینو نزلہ من ان دی الله سوره کهف ګورېت نمبر 167 او دا خبرې ټولې ارشاد دي خاص او کنه د پورتو شاعرانو په خبرو دوکان نشي هغه وی کړه چې د مولا فلسپا دا داد قرآن کریم حقائق بیانی قرآن سورت کهف آیت نمبر ایک سو ست سورت آیت نمبر ایک سو سر. ان لنه آممن و میالات کا نله هم جننا ول فر دوې دا می مستیا به کمی جن فرد کې ې می مستیا کې اللہ صبحان الله کا نله هم جننا ول فردې نزلا و بدي دپاره په جنه تلول فر دوستوس کې مستیا کمځ به مییل مستیا دا چې بابا چلاسی ووری که نا دا قرآن نا چه قرآن که اللہ ویه چه کم زیبا ملمسیعی پا جنت که خلق بدا لا ملمانی نو بابا جی ویه چه یوازی ملمسیعی کې بدا دا نی شراب و ڈک بوتلی د شراب و ڈک جامونا دا بم د تیخا نو یوازی دا نه نو کسور و علمان رنگ رنگ است تنگا؟ قسورو حورو غلمن رنگ رنگ استا تجلی های جانان رنگ رنگ استا جنت کې ما رنگ پر رنگ بنګلي حوري او غلمانی او د الله رب عزت با قسمه قسمه تجلی قسورو حورو غلمن رنگ رنگ استا تجلی های جانان رنگ رنگ استا خدا خود می زبان ما است اینجا التباللہ پخپلا می زبانی <تصفح> خدا خود می ما است اینجا غذا برخوان مهمہ رنگ رنگ استا پا دسترخان برنگ رنگ خورا کنیاب نچشم این عم گاہی بدید استا نچشم این عم نیه وسترگی چرته آلا یا متون لی دیلی نگوشه اس کا سے وقتی شونی دستا دغن یا متون یته گوګونو ندی اوری دیلی داز میلمستی ابدی یا نیا مدئ ما در عقل شخص سے داد یوتن په عقل کې نشیرات لې کې از عقلی بنی ادم بعیدستا الله فرمای نزلن دی د پاره به میل مستي مین د الله د طرفه د الله نه وما د الله خیر اوغه چې د الله سره دي نو غوره دي ل ابراار د نیکانو و نه من هل کتاب یقین بعضې داخللی کتابونه خلک دی ایمان روون د کپ ابن سلام ته ی هوودیانو ل عالی ترور د تعلیم ورکو په ورکوټوالي کې دا, دا په ځین کې د پیغمبر ټولی اغه نشي مخپوصيږي دا چې پتاورات کې د پیغمبر باندې کې لوي ورته تعلیم دو نه پېدای ښا کور کې خامخا تعلیم کوي ا زنانم کور کې تعلیم کوي دا ناري نم کور کې تعلیم کوي د عبد الله ابن سلام د په کور کې تربيت شه ترور بولا کورات تعلیم ورکو د اخیری پیغمبر غمبر به را ځي داسې داسې دارنې تو به قبلی سر د که نه قبل یا مورې نبوت دغ پهملابان دی او داسې پ غمبر دی داته اخیری پ او چې نبی سلام به نمو اوور ته څنګه راغې نو دی پورن حاضر شوي ل او علامات د نبوت په تال کو یا نو نه من نهیل الكتاب د ابن سلام او دا غملګری یاد دی لمن خامخا اغسوب دي يؤمن بالله جي مان ساتي فالله اغه چ نازل شوي دي تاسو ته اغه نازل شوي دي ديتا خاشعين لله دي يري یر يركم كي دي الله نام لا يشترون بايات الله او دی ناخلی پایتونو د الله باندي سمنن قلیلا ټوله دنیا الله په کتاب باندي ټوله دنیا م نه لکھا الله د کتاب دونل وی قیمت دی په کې لا یشترونا بیاات الله سمنن قلیلا لا یشترونا دین غوړه کوي پایتونو د الله قیمت لګ د قران مقابله کې خدا غوند د دنیا لګا دا سامانې قلیل دي متا قلیل قليل دي اولایک لهم اجرهم دا کسان دی له اجر زید طرف د رب د دینا ان الله سريع الحساب یقینا الله زر حساب کوونکې دي یا ایها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله دا د سوره ال عمران اخیری آیات دی کې د سلور و خبر امر دی یو آیت دی او پدې کې د سلور و خبر و حکم دی یو اسبرو د صبر دwym مصابره دwym مرابطه او سلورم تقوا صبر مصابره مرابطه او تقوا اسبیرو صبر کاو پتہ تکلیف و باندې په دین کې با تکلیف راضی نه پاي صبر کاو وصابروا مقابله کې مضبوط پاتشه ورابطو تیاريو کې jihad تام مرابطه دي ته وي پر سرحدات باندې درې دل اصلحت يا راول اسونه ساتل د جهاد د پاره دا مرابطه دا په بارډر باندې ساو کول رابیتو سرحدات د اسلام دا یو پرز مزد ناروست تو د بل پرز مزد لپاره انتظار کول دا مرابطه ده یا ایها الذین آمنوا صبروا ای ایمان والا صبر کوه او صابروا بل چې د صبر وای ورابطو تیاری کوه د لپاره د jihad jihad جہاد نه غافل نشئ مسلمان برجهات د پاارتته تیاری سر انفال کې باراچشي و ید دوله هم مستاتم تاسو د کوفارو خلاف ځان ته یاررکې ابنی مبارک رحمت اللهلی په ځیل بن از ته حت لګلی وو او خ کې کی ورتل لیکلی وو یا آبدل حرمې لو اب لا عالیم ته ان نه کفی عباې تغ یا آبدل حرمینې لو سرورته نه ته خو په حرم کې بعدت کې لګ خو د حرم و بعدت کوون کیا ته حرمو کې لګیاي الله بعدتونونه کې دوعاگانانې ک لره منظره پهک ډېرخواندې ف خو را ش زمون حالېلی دلې د تا ته به دغ ته په د حرمې پاک کې د دوواګې دا تواپونه ځان به د لپلووبو کېښکاره شي زهو خو لب کوم او ځان نن د مونږ د مسلمانانو حالم دیخ نن د خ مونږ ته د پلسین یو یو بچی را لې چې مسلمانه ته خو دغل ته په خپل روجوو په افتري خوشحاله په سیحری خوشحاله په دوواګو خوشحاله په خپل تهراو خوشحاله زمونږ هاوي نه که نه مسلمانانو تاسو هوروجمماتې په سبان دی کوي په اغسې زونو روجماتې کوي چې هم دا ی هوود او دا اسرائیله ددي د کپ نو جوړ شوي چې دي را زمون حالګورې پهمونږ خو دا ی ودیان لې کوي نن دا د پلسطین د ارو تن هر مسلمان ته دا خ را للی یا عابد الحرمین لو اب سرته نه لا علیم ته او ننکا په تمام دنیا کې د تمام اسلامي ډران او کمرانان غله خو په ګډه یو سو ورکړي غیریتې ختم شوي دی خبرهقدر قدر شي کولی نو د مسلمانانو به پهې کې زی مداري شي د مسلمانان هم سځ مدارې جوړيږ یو مداری دا جوړېږي چې دا هر مسلمان د دنیا دا هر مسلمان چې داغ دا جبه چې هغهې ته تیاری که ما ته اوسم اعلانوشه چې وررزې دفلسطینیانو ام دا تا ورزمو زبه به وررزم او ق سرې پهنو لاړ شي دا جبه جوړو وواړي د داخللی خبرې نه چې دن نه ذهنن دی تیاری که اوس ما تهلار میلا شوه او مقعله شو نو چې زه دفلسطینیانو تاون ته د مز د اقساهفااضه تهجز یارم یو به دا, دا جزبه پړ دویم دا محتررممو زمونږ اوس کې داې چې دا دوعاګانې وړو د دوعاګانو مات دړه د خلاصه په هررو جماتی کې ته ترراون نروو د تهجوو پټیم کې کی او دا پارا صلی لاس پور تکای جڑاګان او دواګان او د دې اثراتی اول دریم څو ذمہ داری شوی یو ذمہ داری څه شو چې زمونږه جذبه دای چې ذهنن تیاری کیږي څه کبي بي اعلان نه سکتا ہے یا کبي بي اعلان ہو جائے چه ونزه لاره کلوٹوه اے مسلمانانو منظم انداز کتاسو لارشه نو چه بیا رستو که دل پا که نئیه او دویم دواغانی جڑاغانی چه جلوه که درد و غممی او دریمه زمونگا زیمداری دادا دا. چه کما ده دک که یهود و پراڈکٹ تی ده ده اسرائیلو چه کم مصنوعات تی کاغه مشروبات میڈیا بانده، چه کم ذراعی دی او کاغه شیمپواند دی آغا یاد او کاغه کوم دینو ټټ پیسی دی جسم می داغي لیستونه په دې میډیا باندې چې کم موثبر زرای او دی او غی نشر کړي دی اغه یاد کې او چې ورزه دکان تا ورزه مارکیټ تا ور دغه نه علاوه ماته د خپل پاکستان پراډکټ سره کا نوړم ده يهودو پراډکټ نوړم دای تیار شي و سې دونه دا خو دا موږ واسټې نو په دغه باندې د تا غټ نقصان او تاوان رسیږي اې اگر چې تا د پکې غټا ډیر دا او اغي د پکې غټ کمه دا اغي د پکې کم فیصد غټه ملایويږي تا د پکې ډیر فیصد دی ملایويږي دغه لګه غټه مغيته موړې نو دا خو زموږ واسټه لا دی دکنه ورځې ارس تورته چې ورځې ار کم یو سیس چراله وی ماته هغه راکا چې د يهوديان د کفنونو لیکه چې مسلمان دام نکیردا و مسلمان پسې دا وګोरा الته فوزیل بن اياز توافونه کوي دواګانی جړهګانی کوي په حرم کې ابن مبارک رحمت الله له رحمت الله تعالی عليه اوله ميدان خط لګي چې یا عابد الحرمه نه لو اب سرتنا لا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَتِ تَلْعَبُو ايه فا حرمينو كي عبادت که ون کیا كتازمون دا حال اولی دا تا تبا پتاو لگي تبا پوشي چه تخو مڑا پا عبادت كي لبه كي اولي من کانا يغزبو خدهو بدموئهي پا نهورونا بدمائنا تتخذبو ذکر دا چارا اننگي جدی کنا دا پا وخ کو باند لامد دي دل جالی فا حرم كي اابتارې ن د دوا کوي ان نګې په و خوببان د لامددي خو په نوحو نه ب د مع نه ته تخص زب سر دي الله اکبر اوکانه ی و خله پیباتې لینڅوک داسې چې خپله سه سې په چکاربان دغلی یا پهښو نه یو مصبیحتې تطو او زمونږ سوناب سار وختي کې په دشمن باې عملیکیک یا تستلی کېږي ریحول غابې لکوم اخنو غ ابرو نه راجو س ن کې غبارل تیابوب ستاسوو د پاارره خوشبوي د غمبرو ده او زمونږ د پاه غبر زمونږ جوړي دي چې داسو د خپونه پې زمونږ د پاره دغه خوشبو ده وقد طان م مقال نهبي نه کاولون صحي هو صادکن لا ی ذبو یقین راغلی متهنا زمون د خو پ غمبر والقد طانه م مقال نهبي نه کاولون صحي صادکن لا یک ذبو رشتې ونا ده ځکه چې پ غمبر د روغ نووي چې لا يستوي غبارو خیلیل الله بین پیان پیمره این و دوخان النار تلحبو چنه جمع کی دونه د اصل د الله پلارکی اصل لګیا دی داغه هغه دوله او دارنګي لوګي دا او د جهنم اور دا نشي جمع کی دی دا ندی برابر هاذا کتاب الله ينتق بيننا ليس الشهد بميت لا يكذبوا د دلته م الله فرمایي يا ايوالذين امنوا صبرو اي ایمان والو صبر کوي وسابروا نورو تم د صبر و را بي تو تیاری کوي د پاره جهاد وتقوا الله او ويريګه د الله نه لعلكم تفلحون دي د پاره چتا سو کامیاب شه تاسو کامیاب په دې کې را صورت آل امران ختم کا دی پسیر صورت دی صورت النساء صورت النساء مدنی صورت دی په ترتیب د صورتنو که سلورم نمبر دی او الفاتحوان بیا صورت بقاروان بیا صورت آل امران دا سلورم صورت دی او په نزول د صورتنو کې بہنوے نمبر دی دا دې صورت د مخ کی صورت سره ربت مخ کی صورت کې معامله ود اغیار سره سورہ ال عمران کې کتابيان دا ټول ذکر کړه اغیارو نو په دې صورت کې معامله د خپل میث کې خپل او خلق سره معامله څنګه کې بي بي سره بسنګ معامله کې یتیم یتیمانانو ورونه دي اغی سره بسکه کونډې دي اغی سره بسکه دا ټول ترتیبات دلته بیان نه یا مخ کی صورت کی معامله و غیر سره په دي صورت کی معامله د خپل سره دا رنګي مخ کی صورت کی توحید رسالت jihad انفاق بیان شو د دې صورت کې امور تنظیمي بیانوي چا کې د صحیح شو نو معاشرهم صحیح کول غواړي سورته بقره کې زیات تر خطابات يهوديان او سراو آل عمران کې نصارا او سراو رجلتا مؤمنان او سراوي ښا یعنی دا شی وایا چې دا دری د سوره نورې بقره، آل عمران، النساء دا لري سوره ته پاتې او تفسیر دې وسو پاتې حاګه د لري ذکر شوی کار نو د يهودو تفکيره زیات تر بقره کې اوسه نو د نصارا او زیات تر تذکرہ په آل عمران کې او سوره النساء کې د مؤمنانو تفکيره مخ کی صورت ختم شو پوتق اللہ سرا نو دا صورت شو, شو پے تقو ربکم سرا یا مخ کی صورت کی نفی د معبودیت او شواد عیسی علیہ السلام نام د دې صورت کې وا عبدللہ الله ل عبادت کوی عیسا د عبادت لایق نه دی زکمم فاتحه کی وایو یا کنابود یا لم خاصتا ل عبادت کو بقره کی ممدا وایو ممدا بقری عبادت نہ کو سم چې يهوديانو کاو ننن مم دا ال عمران عبادت کو وا سم چی سایانو کاو زګاه عبادت د غیر الله ظلم دي مونږه ظلم په نسائم نه کووخه دا رات 30 مې ده کوم را بطي باقره او سورہ زم مونږه څنګه کارو نه څوری بایل کولای په فاتحه یا الله تعالی عبادت کوو د بقره عبادت نه کوو څنګه هغیانو کوو د ال عمران عبادت نه کوو څنګه نساراو کوو زکه عبادت د غیر الله ظلم دی ظلم مونږه نه کوو حتی د پنځائم نه کوو गौरा बूंबा ने मैदान आ जिला के सूरतुल निसा द मुस्तमिल दी पदरीवी सोबान दे सूरतुल निसा मुस्तमिल दी पदरीवी सोबान दे پاولیس کی شپاله صحکامات پاولیس کی بیان د شپاله صحکامات اول حکم به بیان دې ایتیمانانو مال مخره دویم حکم به بیان ځکه په دې بیا نو تمهرو نه ورکه دا رنگي یتيمانانو جنہ کو سره انصاف کوی سلوورم حکم به ذکر کئ بیوکو تمال مور کوی ک مکل تمال مال مور کوی پینزم حکم به ذکر کئ چې د ارځ خپلې سه شریعت کې مقررزانوې له خپلې سوار کئ شپږم حکم به ذکر کئ چې مال په قانوني شرعي سره تقسیم کئ او د میراث دو ل څوراتو نه بلح حکم به ذکر کئ میراث کې خزې موړه ائے خپلار منکو هي سر نکامکه وئے کمچا سارا ریشتی من د دغه بیان بکئی دارنګ مال د یو بل پناراو طریقو سره مخره بل حکم ب ذکر کوي زیاتې مکوې بل حکم ب کوي وادي پورا کوي بل حکم ب ذکر کوي د اکلی مشربا ناری نهي ک چرتا د خذ خاون منس کې خفقان را شینو جرګ مارګ بس کوي په سم حکم ب ذکر کوي د توحیدو داوته صورت اصلاح معاشره د دې صورت داواده اصلاح معاشره د نبی رسلام د مبعوث کې دون مخ کې هغه چاته به یې سلام لا ویدا به جنگ کولی شو چې موږ مکه مزوري به انسان نور کولی تر چاره یې نو زنا نه شوي معشومان شو دی محروم کړي وو هغی له بجدداد کیسه نه میلا ده صورت کې د هر چایسه اوخورله ان نسا دا سیغه د جمعې ده او د دی مفرت چې دی امراتون اعمرااک د ته و جمع من غیرې ل یا یوهننااس تقه ب کوملهدي خلکه کومې ن شووان ده معشاره سملو تمهی ته غوره که نه ی خلکو او یریږې د خپل را اللذی آغزا چی تاسوے پیدا کرید یو تننا تول دا دم بابا اولاد یہ تاسو قطول قبل میز کی رونہ خوین دے تو مواشتر اگر سمجھ نگو رکم دینے تمہید شورو کو یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا یا ایوہ الناس اے خلقو یرکوید اقفل ربنا هغه زاد چې پیدا کړي د یو ننفسنا و خلق پیدا کړي د هغې نه بي دغه ګوره بيبي دااد اسلام نه پیدا کړی نو و بسته من همماريجانن کرهساخوا کړي دي د دی نه سړي ډره او زنانانه ډیې نار نه الله ډېر خواه کوه زنانانهله ډیرې خواې کې او دا چې نه نری نه یو نه زنان نه نوغل لې دیره اغم هم پهې یو طرفته تعبی ځ کې غجو دا کار نه کو تهقلله اوېږې دا لا نهغزات ت سا الونه بهیول رحام تتصاونه به معنو ت خیال کوئ ت ساه تفاول د یو بل نه کول چې تاسو د یو بل سوالونه کوي دا الله په نوم غزات نه یرېې که یا تتصاالونه بمانے تسالونہ چې تاسو دا هغه ذات نو سوال کوي دا غنو یریږي کنه الذی اغازات تسالون به چې تاسو یو بل سوالونه کوي دا غ پهنو یا الذی اغازات چې تاسو سوالونه کوي دا غنه ولارحام اتقو قطع الارحام اوزان اون ساته رغب الولی قط مولونام ختمې نه کوې قی مو سوالات ته د حکم دی لا تقهبول ځنا زینا م کووه دا د اللهه طرف نو دام د اللهه طرف نه اډر دیول رحام د خپل ولې خ م نه خپل ولې ختمې ل خبر باندې پو که کنا که نه درغلی و اتقوا قط الارحان نسونا مسلمانان په دې آیت پک دی ښا خپل ولي پکې تا راو ځغان ته پورې ما دا ما دی اولاد مې برابر دی او کور مې برابر دی او جراو دی را دیرا ډاډه چلو ما ما ته راضي خلک ما ته بکی نی نجينه لك خپل ولي و پالې ک خپل ولي په دې قران دې خفي کې د سوره النساء اورم بني ایت دخبي کې خو دي والارحام اسقطنا قص الارحام الله اکبر کبیره صبح چې لرحميه او پلولي په علي په عمر کې به برکتي ها دغه عمر کې برکتي دغه ول الله په دنیا کې پورا بدلو ورکي والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يقينا الله رپتا سو نگہبان داړم باندې آیت به تور تهمہیید واتو اليتام اموالهم دغش پاړسو احکامات و ناړم باندې حکم اډومبی په کې هغه کوم ذکری ذکر کړو چې غي دي مخکې تور ب کو وتهله نو اوس د تخوا تقازه دا ده چې ته د کم زورو د مال حفاازه کی کې د ګوره دلته به څو خبرې را شي مخته دی آیت کې یو د یتیم تیم نه خمال غستله بدله کې خراب ووررکل داسې م کوه چېته ی تیم دی پس پوهي را ش د سټ کې وخه د ی تیم نه خمال غستل دغهداد کیسه ده هغه پرنته راغلی ده د فرتغه ته واخلی اوغه چې تر و د دا رنګې د ی مال خمالته نه غستل او بدله کې ته خراب ور کول دارنې دوی م خبره پل مال سرا د یتیم مال میلو کې او تا سو بیاده خوې د دی بارا کې هدایت د یتیم تیم دا مال تا او مانت تے. دی د یتیم تیم حفاازت بکې د مال نګرانی به کې دا د نپلی موزونو نهپلی روجوونه غور عمل و اتول یت مع ما وررکې مانانو سر د دمالونه دی مکې یتیمون اوس رالووی شو ت د مال ګران وې ت د مال حفاظت کوو نوکه دغ کا مره ده په کور کې صده نور په پرنیچر کې صده دا وله وررکې آاتول یت وررکې یمانانو تا مکې یاتمون اعتبار د اموالهم ددي مالونا ولا تبدل الخبيثا ماخ له تاسو مبدلو تاسو غره د مال په پا پاک سره چې دې تیمنا اغه طيب کړه مال واخلې عمدا او خبيث مال بیکارا هغه کې وسره بدل کی ولا تاكلو اموالهم الی اموالکمهم والله تا کولو مخورې تاسو ددي مالو ناخپلو مالونو سره د مال ل خپل مال سره شریکه او په دی چل دی چ ک ز کوو او د خوړو نه او بیا خبره خو بس تاوانې ته ختم شوي والله تا کولو وګوره که نه ققرآې دی ته و انسانی هوکووخه انسانې هوکووب به دقرآ نده کې <تصفح> دا کوم خلک چې قرآ ته ن ناست که نا. نو دا ګوره ی تیم شورو کا ن پهې دویم نمبر کې به بیا زنانانه ذکر کوی او د صورت نوم د انسا انسا و زنناناو ته زنناناو خودو میدو په دییم نه خوشحال لږ تاسو چې قرن کې ستاسو په نوبانندې الله صورت نهدلکی دی چېته په قرآ کې صورترجال تخهناری نه والله صورت دا ګوره صورت نسا صورتا دا شي صورت چې پای کې د زنانو حقوق ذکر شېو دي و من راښت په ذکر شېو دي انه کانہو بن کبیرہ یقینا دا د ګنا له هوا به یتیم مال چې پکول الله ویلو یا ګنادا و ان خفتم الله تبستو فیل یتاما الله تبستو فیل یتاما که تاسو یاریږې چې انصاب به او نه کې د احتاتمانانو جیین کوو سره د یتته لک خال کوي دی لګڅو مطلب لري وای نم الله تو تو یا تاه که تاسو یاریږې چې انصاب به نه کې د احتاتمانانو سره تو تا گیا دا تاسو یاريږي د عدم انصاف نه لې ته اما نه مراد څوک دی نابالغه یتیمانانه دا یتیمه جنې چې د یو ولي په ولایت کې داږي دا سره مالم ډیر دی نو جمال او حسن هم دی دغه ولي غواړي چې نکاح و سره وکړي نهپکه کې ور سره عاد کول نه غواړي نوفان کې هوماتواابله کوم من ننسا دغه ونه اللاون نورو زنانو سر کا او کې بیا چې ته سره انصاب نه شي کولی دهکه د خپل دا ان نصاب شی غیر د دکی و خبتم و علمتم کہ تاسو پوئی گے خبرا یا تامانا وان خفتم وان علمتم که تاسو په ییګه په دې یا کې یریګه په دې خبره چې انصاب او عدل به نکړي شی د یتیمو جنکو سره په وخت د نکا کې نو نکاح د اراج جنا نه او سره او چې تاسو له حلال دي غیر د دکی یا مطلبونه شه ا خیال کړو غوړی او چلل پن کی هو غیر الیتاما یا ک تاسو د ایتیمانانو الکانو جنکو د مالونو نزان بچ ساتي او ير کوي د ظلم نه د ظلم نه یریږي نزان اوساته د ظلم کولونه دی منکووهاتو سره زلو مونه کې د لور نه زیاتېونه کې وایي نم الله توسیوکې ل تاه نو فند کې هو تاسوون کاو کې هغه چېخواوي تاسو له منن ننس د زنناانهو نه دوه دوه درې درې لور لور به یادو س د اسما مع دوله په معه کې تکرار ووي یعنی دا دی معنی که تکراری اروافیز رو لگیده اگیوی مسنا دو دو او دری درې او سلور سلور دا تولی رای اوزیک دو که دون اپوری بول دون روادی مسنا دو دو نو دو دو سوشو مس و سلاس درې درې دری دری سوشو شپگو سلور سوشو وروباغا سلور سلور اتا نو روافض اوی دا دی آیتنا معلومی گی چه تل سپوری و دون دا جائز دی اللہ اکبر کبیر دا غیار د جا دا په معدول کې معنک تکراری حالانکه دا چې کوم ایمام رابع گرنی تا لورم ایمام ای دولس ایمامان گرنی منی فا اغا امامانو که سلورم امام امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ د تردین موراد دعا یادری یا سلور نبی علیہ السلام تیو تن راغی وی ایدا اللہ رسولہ زخوص مسلمان شوما ما خوز اما لث بی بیانی ایدا بس کتیجی سو بی بیانی ایلا بی بی نو بی بی نبی علیہ السلام و توفر چې دا رنگی سلورتی نا پریدوا بازی سلورتی نا زانتی سارے کانور پریدوا تواب لکم من النسائی مسنا و سلاس و ربان دا اسلام زنانو سره ظلم نه کری مغرب والا دا خلق و زین که دا کې نئی دا بازی که مقل و زنانو زین کم دا کی نئی دا وګوره ناری نه د پاره سلور و دونه را واسي نو خزو د پاره و نه را ویديا تنا نو سره ظلم کړي د ظلم اسلام کې ظلم نشتا دا تصور به ختم کې پر دین اسلام کې چرته پيو مول کې ظلم نشتا دین اسلام سراسر د عدل د انصاب د مساوات د امن دین دی خو ظلم به کې نشتا دا سوال هی نه پیدا کی دا خپل دې انډور تا اسلام کې زیاتی نشته دا د دې کې مزنانې ګلګې د مغرب او دلته د مسلمانانو زران او تم دین تیار کړ دا اسلام خلاف دا کومقلی مونګو توایو اے خوري اے لوري اے بچي ته پدی پوي ګرا یو جنانا تلور خووندان دا دې خدمت شي کوله دا بچاتا ضمانت لري سار بدل یو میړاوی زمما جامع راواله اسری کا اګبل بوې زمما ډیوټي دا وخت نظر را روانه اګبل بوې ما ير نه کی اګبل بوې د دې زما مورولم ته لکه ما خدانې نو ګرانمو په کې نه دی وتا اسلام اعتراض مکووا تاسو به ګران نشي خجي ناشته شو اللہ زر ناشتر والا یو بوتوی بل بوتوی اللہ زمان جامیر اللہ زمان پیزار بیا محترمو یو خون بوتوی نن بما سرزی اغبر بوتوی نن بما سرزی گران خبکان بوتوی کنی که یو خبکی بلبتی که یو رزاکی بلبتی خبکی که بل رزاکی بلبتی خبکی سمده چیندو خطول باتی جون زاو چنده حیثیت لګا را یو چنده دو دري چنده کې پټلګي کېنو لري او چې یو د ټوب کی ځایو ترالې بلې د ټوب کړي چنده خپلوا بیا نو په اسلام اعتراض وکاو په دین اعتراض وکاو وګونګارانیو خدای الله پر ali ګلی شیوي نظام براد نه کې دې نه بر نه پرتن کې چې ملدا مسلمانې بازارتي او دین مدارتي بلا خبره داره که چرته تاسهلور خاوندان ووي او تاسو کاره ک کې یو خاون د تهوي داره دا دی بل سب بچې دیهبل ووي نه دا زمانې دا دی بل دی غبرې زما خوړور سره دی نه غبل ووي دا خو ما ته تللی دی نو ل مااسنګه دی چې هر یو خاون کاروکې دا زما بچې نه دی ز شکرز ل رض و په دین اسلام اعتراض کوه فان کې هو ما تو به کوم نکاو می کاو کا د سلور پوری د بیایانو اجازت در کو دا نو چې خاامخ بهته کېل اجازت دغې پورې دی په مواشره کې به ډیرې کووني ډېمانان زنان نهوي غریبانانې زنان نهبوي ته به خمالدارې اوس بې کېږي نو سلور نکاو نکوا کوه ته به د چې سهه جوړ شي اسی دن امال تالاوه لکی گی نستا چی دوا یادری یا سلور بی بیانی یا تو تب دا ای کورونا بات کی البتخیال کوا بازی علماء د دشپک کس ما خضو سر نکام کوا څنګه یو انانا یو سوکا انانا دویم منانا یو انانا بل منانا او بل حنانا او بل حداقا او بل برراقا او بل شدقا سایش پاکوالا پین دیدی کھا دیدی سرمی کام کوا چا چا سرم انانا منانا حنانا حدقا برراقا او شدقا مطلب رو کوئی انانا آغاز انانا تا ته او چلک دا گونتا پریشانی تکلیب پیراشی او بس پریاد او پریاد او چغی او سوارے او خوش وی کرا دیتا سوی انانا سوی و تا او منانا اغیطا وی کنا چیر وخت پا خاون خپل اقبل احسانز بادی تارا پارا می دا او که دا می او که دا منانا دا او درې حنانه دا چې دا چې تا دا بل خاون نا پاتشوی دا خاون دی و پاتشوی یه طلاق ور چې چه لگ خاون سار خبره رازی مرد سمفو زماغ ابل زوانو او بل خاون نی سمتر لیو دویم خبره اگا بل ادا پا دی بیب خاون نیر بند یا که تسوگاسی امام راوی دی کان آبار دی مقتد یا یا رضا مونگا که بل <سؤال> امام دی اختیوب بخی افاداتی افاداتی حالا که دا اما یا رضان وقف کرده ری رضا ما سیپات نکی او بل امام راوی دا سوکو حنانا او حداقا دا دی ارس لگی ارس ایخ که پلا رضی دکاندار سره سپلکا پروب جوڑی و مالا دا نو کچه دا پیزاری نو مال دا بس خوچه سپا نظر رازی نو اله دام نو اله دام نو اله دام دنگه تسوی حداقا او بلد برراقا چو بیس گینده بناو سینگار شیر نورو لحق سی بوتا در لنگی سینگار اوه خواه اغمم دا تقسیم کهو که نه یو در لنگی سینگار ادهو یو د سروش و لقا پال ادهو اغفل اصطلاحا تا دیبا بل سکار بس منگزو شیشا میک اپ سیتو بل سکار بینی دین آئید سرویز چوبیس گیم تی دا برراقه دا او بل شد داقه دا چه او وقت کلتی و بکواتی شروع کرییا تو اللہ فرمایی فنکی ہو ما تواب لکم من النسائی مسنا و سلاس و تا سوی دخل دا, دا تقسیم کوم دی کې که نه تا ز وړونته ساه لهخصسیین ګول د ته ډیر کې مې خبرې را غونې شوي دي دی نظان ل بیا اوور کوئ ف هو ما تووا به من کوم می ننې سا ممسنا وسولاسه وروبا اوس چې کومه بيبیوي نه دا خاون د دو اوس کېږي ځ خ دی مال خ دی ج دا دی او داغه خځو ته وی کی ته به دوه مواد نه کی دا خزر مسلمان نه ده دا رضی قران خلاف کی صح دا رضی ایت باندې پیګل بلکی پکار دادا چې دی دي زنا نه کی انسانيته او دی کی اسلامی او داوږي ز پ دین اسلام رضای ما نو چې خاون ته وای چې خاون دا ته حملداري غټه تنخا دي غټ دی دی غټ زیاد دی دی زپ <زد> اغذیک یو غریبہ کونډه ده دغه سوقم سهاره نشتا لوغه پنیکا والا او اغې ترې لیپ ورکا دغه مسلمانه زنانه نو زپ په موشتره کې ګوره چې څونه مسلمانه زنانه کافره لري او څونه الله اکبر دې سره وڅې کی الله دې زو کې دریو کې څادر کې دا هو الله و پدې څو بیه يوم نکې ها دا اللہ حکم دیگا فانکیو ما توابا لکم مینن نسائی مسنا و سلاس و ربا فین خیبتم اللہ تعدلو که تاسو یری گے چه انصاب باو نکلی شے مزاج د مزاج دا تمحلوم دیچیارا انصاف انصاب نشم کولی که دو بی بیانی مییا دا چرا یا ملتا پرزول ورگلی یا دا ما خود دی وست نکی یا دا خودونا تیمرا سر نشتا مسروپی ماں زکا دی که زا عدل نشم کولی زی که زا پورا تقسیم نشم کولی زا تانوی رحمت اللہ لے وی دو بی بیانی وی کنن اگر اولاد نو خرد تانوی سے رحمت اللہ لے داشتا پاگی تانوی سے بچی نو اگرد بیم وادم کلی وی اگرد با یو پیراور تشاگردانو دو خربوزی راولی او تول کلیم وی چه حضرت بی بیان تول کئی نو برابر برابر یو بویو بی بی تیلی کی بلبلی بی بی تا لو جی کای وی تا نیڅه تراولې وی کار خو د سیکلی په ټول د برابر درولې او کدا یو خو او د بل په کې نو بیا خوسبته نو کته نیڅه با غا یو په میان نی بل په میان نی د یوی هغه یو عیسا او د بل هغه عیسا هغه یوی ته ولې ګل بل ته ولې ګل نو کته شي و این الله توم تعدلو که تاسو یریگی ياريگے... که بی بیانی دی دووی یا وي... دریوی وي... یا تلوروی وي... او تا پا دیکیم بیا پرک کولو یو محبت دیگه درن خبره دا را... پا کمره ورکاولو کی یو تا کمره په خدا بلی تا کچه ته دا... تا ته تا یو مدرمي... تا لوبیار روڑی و بلی تا شرگان یو الو... تا تین ازار والا جوڑ روڑی و بلی تا بیز نہ ار یو تو بالکل برابر پر برابر کا سیم ٹو سیم بولتا گوری او کہ نہ تھا کہ یہ وسر ظلم کو نو جدی ظالم نا قیامت پر بدلاو خرانڑی کی دساخ چرمی کی پمیدانی مشترک فینخبتم اللہ تعدلو پواحدا کتا سو یری گے چنساب بن کے پواحدتن بس بیا واحده یو کافی دی بیا کانا. او ما ملکات ایمانکم او اغه مالک ان خلاصون استاسو ذلک ادنا دا ډیره نزدیدا الله تعوذ ظلمونه کې بل حکم وات النساء ودقاتهن نهلا ای جنا نو راشی قران ووره سورۃ النساء ان النساء د کنا وات النساء او دانه خو په خپله مطالبه نه کوله کوولی چې الله ای خاونده مال زما مهر راکا الله وی ته مهار ورکه ش بي ته ار ورکرکه سونه مسلمانان شتا چې بيبییانو ته ر نهې ورکی دا الله پاک اډر کوي شا بهبيبيته د مهار ورکا که کمم خاون بي ته مهر نه ور دا بيبی تللی شي د عدالت در وار د بولی که کدا بیبی د خاون د مراور کی نه کړه د ته حق حاصل دا کینی چې بیبی ما که مہر نه راکې زنا زمتا سره نو په خالشاله ورته کړه چې دا بازه نه زور او زیاتی او په چګاړو او که تم مړ شې او مہر نه نو ورکړې او بیبی یې دلته معاف کوي نه د قیامت پرد بستا د بیبی لاس اوستا گریوږي واهات النساء ورکه زنا نه اوتاد د بی مہرونه اے مسلمانانو زنانو الله پاک تاسو د طرف نت او گردی خاوندانو تا اڈر کئی چی شاہ باز بی بیانو تا مہر ورکے او تبیام دا غزات خلاف کے تبیام دا غزات خبرہ نمانے تا جامیدہ بی حیرہ وادتے و, و آتن نساء ورکے زنانو تا داغی مہرونہ نحل پا خوش آلے والا ورکے پا خوش آلے دشمن دشمنه نا نه چې مر دی ورکو او بیا رو مهر دی را اوغ دا خو د هغې حک دی د دا حکې مهر په بنیاد تا سره نک شو ده او په انید نه لکوم که هغې ماپوکهه تاسو د د خپل طرف نه که لږې دله ماپ کوو که ټولی دله ماپ کوو خو په خپله خو داې په لومبی ملاقات کې تا سر پلییس دیشا به مه ماپ کوه شا به مهر ماپ او رایفی ما دا لی اغوی بس مکې دی نو دغه نمار ک پهین توب نه لکوم صورتتون لسا دخوا دی ک به زنانو ځناناو د طرف نه جګه وړ چې زناناو سره جولو وونه کې لکم نه لکوم کهدي مای ک تاسو لرا انینسی من هو د دغه مار نه نبس د خپل طرف نه نو په کولووو بیا تاسوخورې هغې لره خانیان په مزی سرا مریان بے نقصانا بل حکم وَلَا تُوتُ السُّفَحَا آموالَكُمْ ستا پا خاندان کی کشران ہو اغلق رالوی شو خوکم قلیان دی کتا اغتاد اغا اغای سزمکاور که یاس نقدیت دے غور که یاس سامان دے غور که په پا باندې بانے په پا جوارے, جوا... جوارے لي پا چرسو ایلوزائی پا شرابو پا آیسی نو بیا دا ما لگه دا مور کوا چه دی لگه می چه ورد شی بیا و ورکه امتحان پی کوا دا سی وقت سل دو سا و رو پی ور کوا بی معلومات کوش دیکم زیو لگو نو سنگه سا چلم می لمه و چرس و سگرده پی واقسته کنا ور سردی نو که ایلوزولی ای نو بیا مور کوا او کنا پا سایی زی که لگو لی دبیاو تر پهل مال د هغه حواله کا ولا تو تصفهام ولکم قران کریم سوره النساء د ضعیف خلکو نه څورو کړه زنانه ضعیفان یتیمانان ضعیفانو لکه مکل ضعیفانو ولا تو تصفها اموالکم مور کوي تا څو کملتا استا مالونا مال داغری خو په فلحستانه گرانه کې زستا مال دی اللتي <سؤال> آغا جعل الله لكم جگرزولي الله لكم تازو دپار قياما زمداران ورزو كوهم تازو خوراك ورکوه دیلب داغينا جا مور ورکوه داغينا وقولو لهم قولا ما روپا واحدیت وینا نرما رتس کننے مخا وابتلو اليتاما امتحان كوه پدغ اعتمانانو تردی چور سدی النکا بلوغتا نفا این آنستم که معلوم کی تاسو دا دین او خیارتیا که دیمی چه اوڈ شوه دی نفا دفعو ایلیم اموالهم ورکی دیت دا دی مالونا ولا تا کلوه تاسو مخوری دا ایتی مانانو دا مالونا اس را پن زیادی کهون کیو پتا دے سارا چه زرزر دا مل غرب که ای اکبرو دا دی یارینا که دی بیا الویشی بیابیرانا غوار دی لیدازی تسلوار زر زر داغ مال مغرب كوا دا دي يرنك دي ومن كان غنياً فالي و ومن كان فخيراً فالي افر يدي سمت در اب مو پسرين خمانا كي چه سوگ مالدار دي اغار دي يتیم دي مال نزانو ساتي او چه سوگ فقیر دي غريب دي نغار دي خوري نو آیا غريب تر يتیم مال خورل جائي تا اوس د اردو ترجمه شریف کتا آیات له جای ځان ته د ترجمه د موترجم نه داوره تفسیر وړانداوي ښه بازي باجی ګل دورې وړانداوي نو ځان ته مترجميږي आवाज کومن کان نه غنئ څوک چې مالداري دې ځان ساتي ځمږه پکی دی او لري خوراک کوي رودات خلک کولی بيځم لا ویږي او غریبې خوړي کړي نه پکه وځه حدستان پکه تفسیر شتا نه پکه دا غي توضيح دا داغه تخلق که دا ثواب دی کی دا تخلق ګمراکه کم کسان چې دوره تفسیر پړا وی زنانا دا ډیره ښه خبره ده اپریشییټ کول په کار دي او تیاری بہت پک تیاری بہت کی روزانه جوونه سبق و هغه ومت مطالعه کې دا غي تفسیر تشریح وګوره دا دې مطلب شو بیا بالي مو پسیری نو وی که څوک مالدار دی أغلي ځان ساتي او څوک فقير دی أغلي فقير طریقې سره وکړي یعنی په جائز طریقې سره أغا جائز طریقې سره داغه په پیسو باندې کاروبار جوړو تا نو أغله په خپل ګټه ورکا او تر نه ګ خپل مهنت مزدوري داغي ستې ساخه لګټا چې القران رحمت الله علیه معنی کوي داغه اشكال او بیا د اشكال جوابو اغیره فقیر خبر انه بیا شو قران رحمت الله علیه معنی کوي و من کان غنیان سوق چی بے پروا سوق چی بهاجتا کسب تا په مال د یتیم کې د یتیم مال ته په تجارت کې مختاج نه لري د ځانو ساتي دری داغه په مال تجارت هم نه کوي و من کان فقیرن سوق چی محتاج کسب تا په مال د یتیم کې نو دې دې غریب المعروف په هي طریقې سره د یتیم مال دی په پراپرټي کې په روزګار کې په بزنس کې مزاربت په طریقې سره دا دې چلای او حساب کتاب دې په کې به بل معروف د شریعت برابر نو هغه فقیر تا هغه یتیم تا ته داګه پیسې جدا کوا ګټم ته جودا ته جدا کوا خپل ګډه رضانت اخلا فیزاد فا د فاطم اليهم اموالهم ف د پاوم چې کله ورکې تاسو ددي معونه کله یتیمانان ستاورونه خوونه د غې د مال زی مدارې چې اوس کله ته هغی ته اوواله کې نو په کوم ترتیب سره به اوواله کې فضا دوم ای امواله چې کله ورکې تاسوی ته ددي معلوونه نو سب کو په دو ګواهانونی سه په دیوان دی دا ګواهان په مکه ولا ورکی ښه چې ير وروارو بچیا ستاد پلار دوه یې صفات شوی وا دون د نور ور او 100 د دون پاکستان وا دا ما سره وا ته اوس می چې ور دی د ګواهان مکه تا ته دا حواله نو سبا په پا کې پریشانی نه جوړی او کټ په ځان د پټ پټ تراشی هغه خبر نه کنا ماشومو او تا تنہ خفیز زان تک یاد یغتہ دا د سینم کم ور کرو نو وکفاب اللہ حسیبا کافرین اللہ یصاب تو ان کیا اللہ نہ خبر پٹ پنا نشتا دابل حکم سئم حکم دا پین سم حکم لیرجال نسيب مم ما ترکل والدان ولقربون و نصيب نصيبهم ما ترك الوالدان سلوتم عيسى لا نولي خذ خوبونه رولي اللي خذو لم يترخا زنانو لم الله اكبر كبيره ذكا مشرقانو با ميراث کے ما شمانو تا عيسى نور كولا زنانو تبع عيسى نور كولا سرب سلوتا بعيسى ور كولا نولاو عيسى لولم براخدام د هغه مال نه چپريخ او د مور افلار او رشتہداران نوولین ولين نسای زنانو د پارم برهدا زنانو د پارم سره دا, دا الله خپل عظیم کتاب کې وي چونکی سوره النساء نو ولين نسای نصیب زنانو د پارم ای سزا د هغه مال نه چپريخ دي مور افلار والاقربونو رشتہداران هغه کم ودا غينو کډيرا د پللار کوم میرا د مور کوم میرا نو شو نوغ څ کې چې زامن شریک دی نو دلوم په کې صداریري دي چې د زمونو سر ده د دو سره ده په ارڅ کې مقل ل لږي پیدا ولی نه د پیدا تو دایا لی نه دي سکه د سره ولی نه ده په د هرڅ کې درروون برخه ده نو د خودو برخه ده پهک خوندو ته هغهه ببیکاره بکاره که دا دن سره وړی نو دا د دا د مور جاميې دي او دا د پلار جاميې دي او تاسو یو سر هغه نور پرنیچرې هغه هر سرته رځان ته چپکې الله بعضې په کې چې ته بلکل بیکار جامي یا د هغه قف نه چې لږ سپاتېږي که نه دا ب جمعماتلا ته وول ب سواب ب کېږي لکه هغه خم دیدار او اصللي موبایل هم دغه نه پات او دا م می با هم دین دا دی چې ددیم د پااره انبال کهره هغه موبایل په ک د دي او دی دغه پلاره او د مور د جامونا د سااد نه په کور کری چې غ نه ساېخه کور د نه یري موبایل انبال ک ولی وللي لګ کممه بټو کې چې غې سره پیسې و د هغې نهري ولې ننس نصبون ځناانو د پارهبراخه مما دا اغه مالن ترکل والدین چې پري خودي مور او پلار رشتہداران او مما دا اغنا کې لګي یو کډيرا نصیب مپروزا ایته مقرر شوهه و اذا حضر القسمه اول القربا دی آیت تخیل کړئ بعضی مفکرین وایي دا آیت منسوخ دی واذا حضر القسمه اول القربا کله حاضر شو تقسیم ته رشتہداران تقسیم کیدو دغه په درې مرض یا په څلور مرض دا تک سیم بکیتو رونا خويندې د ملی ټول او رساب کېله ټول او رساب په پوس بهو کې ځان کې وفاد دي دونې ځامن پاتي بي بي پاتي لونه پاتي دې د بکسس دا په ټوک حساب کتاب نه ها چې اعلی اعلی ژوند نه تاغون دا استعمال نه بس دا راځي دي تا وإذا حضر القسمة ولل قربا يا هر چخپل اخو غرہ بس سڑے مل دیو مالی تالان دی پر مالی تالان دی ها تو بس آریو بسپل اخو غہ ست تختے وإذا حضر القسمة ولل قربا اس 20 جی بابا مل دی تقسیم کی رشتہ داران دی مسکینان دی یتیمانان دی اللہ وتاو ست نو آیا د دې ار رشتہ دار په 3000 دا رشتہ دارانو ډیر چی تر زامنهم رشتہ دار دی ترونو رشتہ داران دی یتیمانان دي مسکینان دي نو دغه مخکولو ورساو ته دغه کیدا په یت رشتہ دارو یتیمانانو مسکینانو کې تقسیمې نو په سیرین ذکر کې یا میراث کې حق نشته خو د تقسیم په وختې ته غریبانان هم راغنددي حاضر شوی دي یتیمانان هم رشتہ دار دي نو حکې خو نهشته خوسکې و تخیراتی ورکې امر به استحباب د پااره خیر د پهشرري کا په خوشحاله سره ټول تاې سر پیس می یو ندو پې ورکې سر جوړه جامهله ورکې دا یو مستح خبره د دې وا میراث کې حقدار خونه دي باځي وی کی دا آیت منسوخ دی په آیت د میراث سره رستو رکو کې راضی کړه یوسی کوم الله فی اولادکم دا پاغه سره منسوخ دی و چې ته د دې په تفسیر نه پوهیږي په تشریح نه پوهیږي او د مترجم نه د اورې تفسیر خلکو تشوورو کړي وي و دلته وایي چې په تقسیم کې تاسو هر قسمه رشتہ دار او یتي مسكين نو پخال کو باره بسونه استیبار اږي وا اذا حل قسمت اول القربا يدر ما توجيبا کې داده چې کله تقسيمتا حاضر شو رشتہ داران چې وارثان دي برکه رسی يتيمانان دغه خاندان یتيمانان چې غي پیسې کې سړي ایسے کی او مسکنانی را خاندان او پدک که او رساو چی دي نو دی پکی ذکر ذکر کو ایسے چې چی تا پکی دا یتیمانان او مسکنان اگنور که چی دا خواستم دا تپوس پولیس اگنیشتا نا نا دی تا پکی دی پکی ورے ہائی لائٹ که دا پکی قرآن کریم ہائی لائٹ که که چی دا اگنور نا کہتا سو و ایزا حضورال قسمتا ولل قربا چکلا حاضر شو تقسیم تا رشتہ داران حقداران یتیمان مسکینان چې په میراث کې حقدار دي چې دې لو پر زکو او هم چون کې دا خو زائفانو مسکینو یتیمو نو ځکه قران کریم دی هایلایت کا فرزو کوه منن دی لو ورګه دا غینا وقولو لهم قولا معروفا اوه دیتا اوله معروپا ونا شریعت شت بربره ول یخکشل لزینه یریږي هغه کسان لا سر کو من خل پهیم چې چرته دي پرښودي یا من خل هم د ځانه وست اولا کم زوره نودی یریږي پهغې باندې چرته چا د ځانهروتو اولا پرېخودي لو دی خپل یریږي چې خلک قرباني ظلمونه کوي لو دارنګي تم په چا ظلم مکو د خپل اولاد غل ترشتا او د بلچا غم د سره نشتا وليخل او ودي یریږي هغه کسان لو ترکو کچ تر دی پری خو دیا ورس دزان اولاد کمزوري خاطو دی یریږي علیم پاغي باندې د ظلم د خلقونا فليتق الله بس دیرېږي دا لانا ول یکوو کون صدي ده او وای دی ونا بربرابره نه لزیین ی ع کوونه اموال ی تا مزولمه ورې بالغه معشومان د هغې مال چپ نه کې زننانا یمانان زنانا یمانان کم نه لځنه یا کولو نام والل یتام بعضې یوااتو ک را ځي چا چې د ییم مال ګېډې توواچوو د ګېډې تهور واچو د قیمت پرزب د د خولی نه د ور لمبیخېي پلار وپاتوي یمانان بچی پاتی د هغه پلار چې کم مال پاتې شوي د هغې نه بګونه باندې شي خلک ک ابادی پیلا ګیرم پاک کی خیال میکنه دا کدا غمدارو چې خو اکثر دغه پکې غړی مړی دی شیوی یا څنګه خو صلی مړو ماری تعالی بلا غړی مړی پکې یو 150 دی وبا کې دی وکولې خیرات او ظالم مال دی ګیډي تواچو حرام دی ګیډي تواچو الله فرمای ګیډو ته اور واچو دا الله په قران کې ویخا ازوم مسله خو نه ستا استاد یو مولوی سیف ب نه لي دغه تقریر دغ تقري دغه درغې نه دی خوښ دا درست خو د الله د کتاب خبره دا ان نه لنه یا کولو نام والل یا کسان معزول مع یقینغ کسان چېخوري د مانانو معلوونه په زلوم سره دا په د معواشره کې سوورخه چې کوم دی د قآ بیان نو شوی شوي ال نه هلته په د مانانو معلوونه خ پر پسې وکې یوقاللاکه کې یو غریب سړی وو دداررن کې د غه پلار و پات شو کوونډ غریبه پاتې شوه یمانان بچی پاتې شو د په کور کې سمنو صاحبانو صاحبانو تهیس قات خو به را وړی هغوی شته نه وایي کورې در کې وړهغون د چیلوکې وي دا را ویشابه چېیلوکې را اوخدي کوب وررک به یو پواازکوو وي ما تاله در بخلی ده ده ده ده زياد شهو كيو خواه؟ ايه تيمانانو ده معلونو اخوالله احسانو كو ده شهو القران ده پنجپیر رحمت اللالي فحالات زندگي كرازي وي ابتدائي دورو ده شهو القران رحمت اللالي گاون كي مشر وفات شو ايه تيمانانو والا بچيو اخوان سوال جوابو كو شه مولاي سيبتوه چه ختم سراشي فخواه ده ختمونا ده زيادو دا رسمي ختمونه په دې به قرانکونه بیا د تیم مال په څیر شوو شل قران وې ما ته مور وې چې را غریبه کنده شوي دا غم پر غلې لري او دا اپتلس رځو شې نوزلر شې او وکول د تلاوتو کا ثوابه اورو مخا شل قران وې زلاله ما نور خلق مرادلې دي اغه دې په بارونه دا د دایجست ته جوړې کې چې پاری دي کنا تاسو دا کي کلی لري دا سيپاري دا څوک هر قرآن ابل دزر دزر دزر دزر الله تعالی یو مجمع د ورابار کې نجې پای کې یو څوک پيغه شو دی و یغییمانان مژمان براله داګه که کم سړی و پات چې دا دا دا. و داغه بچی واړه واړه رضا ته بدی رځه ته ما مهودریه و و دې سایبان تا خو تاسو بلار کوسی فقرین ته دی خو راک تاو تخین از دې ما سوچ کو چې دا خو دې ایمانان او مال دې او ظالمانو تاسو دې دت کارې و دي خبکان سورو کچه و تاکم ظالمان خلق دی داکم شرمخان دي پا دی مواشره که دا سی شرمخان و خا تا دی مشرانو لپتا دا ازی چی پنج پیر شیخ تا دواگانی نکی دا بڑی رخصان پراموش خلق دی پنج پیر شیخ ستاسو دا سر جنگ په خپل سر واقستو ستاسو معلوم نا دی تیمانانو معلوم نا دی شرمخانو غلب کولو شیع القرآن یکی آواز میدان که ادری دا چېرې قرآن وایي وې دي صاحباره وایي چې بسم الله کې وې ما بسم الله کا وې ما تي بسم الله و دعو بالله له بشور وې وېږي وې سيدا وې ما وې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين یاکلون مال اليتام امظلما سوجیری تیمانا مال گیرتا چیا او دا گیڑی تاورا چایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی ارائیت اللذی یو کذبو بی الدین و ذالک اللذی یدعو الیتیما چی قیامت نمنی نویتیم تا تیلی ورکییا ما چی دا ایتون شورو کو کرا دیمالا دا سی گوزی ازا ایتونوی ما اما پا لاس ترا ایتیماو تا اشاراو کو او حدیث میں شورو کو چې نبی ری سلام فرمائی چاچی دا یتیم په سر باندې لاس کے دا دت لاس دلان دي څو نه وخت دا له اغه عمر ثوابونه پیغمبر علی سلام فرمای چاچی د یتیم مال اوخړو د گیډي تور واچو د قیامت پرد به د خلین لمبي کیجی ما دا یوته حدیث وي هغه پټي پټي مې راغونول وروته مې ورکور امشمار خو که ما نه شویم صاحبان دا څه ګو خو ځای هغه مخه لحه مشه مخه دې بل ځای هو او دې سادر راوغه څو سادر را کوډو کو داشي سادر راوغه څو دتي کړه شه ورکو هیما دې تاسو ورمو ګورو ها هیما ته منمه کې مڼه نه دې تیمبال نه نه ورنه شیخونه وي دې اونړل را دې ورجتا و هو دې ماده ته نه وی کنه نو دې داشي نه ولیدا نه خطه او نه خو یې تکړه دې لا دې چې تیرې کا او کبهه خطه دا شیخ د پن پیر رحمت الله له د دغه شر مخانو دخلین نوړی را شو کوله نور اختلاف نشته ښا صدقه وجدا ان الذين ياكلون مال اليتام ظلم ان الذين ياكلون اكن كسان چې خوري مال د یتیمانانو په ظلم بلار مرضی یتیمانان بچی پاتې دي او دغه غ مال خیرات کیږي خا نه دا خیرات کول نه بڑا نو انما نهما یا کوونهدي ا خپلو ګېو ته وور دا خپلو ګې ته وه چې الله و شيدېر احتیيات په کار د د مال هغې م چېته لاسونه لږې ګوره وسایت لا نه صاعره زر د چې داخل به شي اور لمبوالله ته چا چې د ییمماللو غړو الله و ګرم اوور لمبوواله اوور ته به داخل شي یوس کوملاوفی اولا دی ل دا کار لو حاضل اونساین دا بل خوکم دی چې تاسو خپل معلوله خپل جي دا دوه د شرت مطابق تقسیمهوي الله ته بره وور کړی ده چې دي براخه دا نو د لورم براخه ده تا پهې محرومه نه کېګوائ یو کوله اوله دی کوم مِثْلُ دا کارلو حاضل اونساین الله الله رب العزت تاسو ته تاکیدي حکم کوي عباد اولاد تاسو کې ګور دا یادو ساته قران کریم د میراث د حقدارو یو څوک اسمنا بیان کړي دا څنګه سره نوٹ کې دا دی رکوع ولا صلاه قران کریم د میراث د حقدارو یو څوک اسمنا بیان کړي نمبر 1 زویل پوروز نسبیا زویل پروز نسبیا زویل پروز نسبیا کوم دی د مړي په اولاد کې زامن پاتې دی لون پاتې دی خالي مرش ورثاو کې څوک پاتې شو زامن او لون نو دیکی با رور تا ددباو خوین دو برابر ایسا ملاوی در رور ایسا مقرر ندا در زنانو ایسا مقرر دا در زنانو دا, دا چون که کمزور سند ده دا, دا غی ایسا زکر کاره و تا میزان و گرد و قا در سڑی د ایسا را ددباو زنانو برابر ایسا را نو دیکیم در زنانو حقوق دا ایشاره شوا چه دی سڑی دا پارا دی زوی دا پارا حیص مکرر نه را د دوهور خونددو برابر به یو ورتهسه میلاوي که د مړي په اولاد کې زمن نو سرې پلوونه اغم هم دوولونه دی یا د دوونه سووا دي هغې ته به د ټول می راست نه دوهسه میلاوي دي او هغې به دا ټولې برابرې صداري باکی مال با په نور و وارثانو کې بیا تقسیمی سو